14. Məzmur Musiqi Rəhbəri üçün Davudun Məzmuru Axmaqlar ürəyində Allah yoxdur, deyə düşünürlər. İnsanlar pozulmuş, əmənləri iyrənc olmuş, yaxşı iş görən yoxdur. Rəb göylərdən bəşər övladına baxır, Görəsən Allahı dərk iləyən, onu axtaran varmı? Hamı birgə pozulub, namus əldən gedib, Bir nəfər də olsun, yaxşı iş görən yoxdur. Şər iş görənlərin hər biri, məgər heç nə qanmır, Xalqımı çörək yerinə yeyirlər, Rəbbi çağırmırlar. Onlar böyük dəhşətə düşəcək. Lakin Allah salihlərin nəslinə yar olacaq. Onlar məzlumların niyyətini boşa çıxarır, amma Rəb məzlumların pənahıdır. Kaş İsrailin azadlığı siyondan gəl idi. Rəb öz xalqına bəxtəvər günlərini qaytaran zaman Yaqub və latar şadlıq eləyəcək. İsraililər sevinəcək.